Məhdi Əleyhisselam hökuməti Qur'an-ı Kerimdə Qur'an-ı Kerim, Həzrət Məhdi Əleyhisselamın zühuru və qiyamı barədə cüziyyatlara toxunmadan ümumi şəkildə söz açmışdır. Yəni, Qur'an ümum dünya ədalətli bir hökumətin qurulacağından əməl salih insanların yeryüzündəki kamil və son qələbəsindən söhbət etmişdir. Bu ayələri İslam təfsirçiləri hədislərə istinad edərək Həzrət Məhdi Əleyhisselama onun qiyamına və zihuruna aid etmişlər. Alimlərin bu məsələyə aid etdikləri ayələrdən, eləcə də bu məsələ haqqında daha aydın şəkildə söhbət açan ayələrdən üçünü oxucuların nəzərinə çatdırırıq. 1. Biz zikirdən sonra zəburda da yeryüzünə yalnız mənim salih bəndələrimin hakim olacağını yazmışdıq. Bu ayələrin izahında qeyd etmək lazımdır ki, ayədə işlədilən zikir sözünün əsl mənası xatırlanan hər hansı bir şey deməkdir. Ancaq bu ayədə Həzrət Musaya Allah tərəfindən göndərilən kitab Tövrat nəzərdə tutulmuşdur. Buna sübut isə onun zəburdan qabaq qeyd olunmasıdır. Başqa bir təfsirə əsasən, ayədəki zikir sözü Qurana işarədir. Çünki Quranın özündə bir neçə yerdə Qur'an zikir adı ilə qeyd olunmuşdur. Məsələn, Təkvir surəsinin 27-ci ayəsində deyilir. O, aləmlər üçün ancaq bir zikirdir. Belə olduğu təqdirdə ayənin mənası biz tövratdan sonra zəburda da, deyil, biz Qur'anla əlavə zəburda da yeryüzünə yalnız mənim salih bəndələrimin hakim olacağını yazmışdıq. Mərhum şeyx müfid Əl-İrşad kitabında Həzrət Məhdi əleyhissalama aid etdiyi fəslin başlanğıcında bu ayəyə və bundan sonra qeyd edəcəyimiz ayəyə istinad etmişdir. Bu ayənin təfsiri barədə İmam Baqir ə.s.dən rəvayət olunmuşdur ki, ayədə deyilən salih bəndələrdən məqsəd, Həzrət Məhdi dünyanın axırında olacaq tərəfdarlarıdır. Tanınmış müfəssir, mərhum təbərsi, Məcməul bəyan təfsirində bu ayədən bəhs edərək qeyd etdiyimiz hədisi yazdıqdan sonra deyir. Şiyə və sünnilərin Peyğəmbərdən rəvayət etdiyi aşağıdakı hədis bu məsələyə aiddir. Əgər dünyanın sonuna bircə gün qalsa belə, allah taala həmin günü uzadar və mənim nəslimdən salih bir kişi zühur edib, zülmlə dolan dünyanı haqq ədalətlə doldurar. Qur'anın Allahın salih bəndələrinin yer üzünün hakimi olacağı məsələsinin Tövrat və zəburda da yazılmasına işarə etməsi bu mövzunun əhəmiyyətini göstərir. Belə ki, bu məsələ əvvəlki Peyğəmbərlərin də kitablarında vurgulanmışdır. Diqqəti cəlb edən məsələ budur ki, bu mövzu Davud Peyğəmbərin dua, münacat və nəsihətlərini əhatə edən və hal-hazırda Tövratın əhd-i qədim hissəsində yer alan Davudun Məzmurları kitabında da müxtəlif ifadələrlə gözədəyir. Məsələn, 37-ci məzmurda deyilir, Zalimların kökü kəsiləcək, Allaha arxalananlar isə yer üzünün varisi olacaqlar. İndi isə zalimların yox olması çox azdır. Yer üzünün varisi olacaq təvazükarlar son dərəcə əminamanlıqdan ləzzət alacaqlar. Həmin məzmurun başqa bir hissəsində deyilir, Allaha təbərrük edənlər Yer üzünün varisi olacaq, məlunların isə kökü kəsiləcək. 2. Yer üzündə zəyif düşüb əzilənlərə neymət verib onları öndə gedən və yer üzünün varisləri etmək istəyirik. Məhdi ə.S. Şiyyə mənbələrində adlı başlıq altında qeyd etdik ki, Həzrət Əli ə.S. Məhdi Məhdi ə.səlamın qayıdacağı və cəmatın yenidən vəhiy ailəsinə tərəf üz tutacağı barədə söhbət etdikdən sonra indi qeyd etdiyimiz ayəni oxumuşdu. Ələvi olub, Abbasi xəlifəsi məmuna qarşı qiyam qaldıran Məhəmməd İbni Cəfər deyir ki, bir gün rastlaşdığım çətinlikləri Malik İbni ənəs üçün açıqladım. O mənə dedi ki, səbr et. Qoy, yeryüzündə zəif düşüb əzilənlərə nemət verib, onları öndə gedən və yer yeryüzünün varisləri etmək istəyirik, ayəsi Çin çıxsın. 3. Allah aranızdan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə, yalnız mənə ibadət edərlər, heç nəyi mənə şəriş qoşmazlar deyə, onları özlərindən əvvəlkilər kimi yeryüzünün varisləri edəcəyini onlar üçün Allahın özü bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əmin amanlıqla əvəz edəcəyini bəd buyurmuşdur. Mərhum təbərisi bu ayənin təfsirində deyir. Peyğəmbər ailəsindən rəvayət olunmuşdur ki, bu ayə Həzrət Məhdi ə.s. barədə nazil olmuşdur. Əyaşi İmam Zeynul Abidin ə.s.dən rəvayət etmişdir ki, O həzrət bu ayəni oxuyaraq buyurmuşdur. And olsun Allaha ki, onlar biz əhl beytin şiyələridir. Allah bu işi bizim nəslimizdən olan bir şəxs vasitəsilə həyata keçirəcək. Həmin şəxs bu ümmətin məhdisidir. O həmin şəxsdir ki, Peyğəmbər s.o. onun barəsində, əgər dünyanın sonuna bircə gün qalsa belə, Allah taala həmin günü mənim nəslimdən olan bir şəxs dünyaya hakim olacaq vaxta qədər uzadar. Onun adı mənim adımla eynidir. Dünyanı zülm və haqsızlıq bürüdüyü zaman o dünyada haqq qədaləti bərpa edəcək, deyə buyurmuşdur. Təbərsi daha sonra əlavə edib deyir, Bu məna sözü gedən ayənin təfsirində, İmam Baqir əleyhissalamdan və İmam Sadik əleyhissalamdan da rəvayət olunmuşdur.